Hárman üldögéltünk a tengerparton. Harry, Hughes, Ellen és én. A sziklákat szakadatlanul öntözték a dagály hullámai. Beláthatatlan messzeségben apró bárányfelhők vonultak délnek. Gyönyörű naplemente volt. A kobalt kék tengeren az alkony arany létrája nyúlt végig. A szél most sem nyugodott. Hol erőse dagadt, hol szellővé zsugorodott, de állandóan hullámokat hasított a vízfelületén. A sós levegő az arcunkba csapott és a hajfürtjeinket. A nap utolsó erőlködéssel lövelte bíbor sugárkévéit az ég átlátszóan fehér tömegére. A sirályok éhes likoltozással hasították a levegőt. Néha a tenger Ahászferuza is megjelent, méltóság teljesen lebegve a magasban, majd hirtelen kanyarodással alábokott, óriási szárnyai feketén váltak el a naplemente arany hátterétől. Már sokszor eltűnöttem, hogy honnan kerül ide ez az albatrosz, hiszen igazi tanyája a jégvidék. Néhány pillanat múlva már ismét eltűnt szemünk elől az óceánvándora, és csak az apró irályok kergetőztek a halászhajok duzzadó, vörös vitorlái körül. Előttünk a végtelen kék tenger, mögöttünk a smaragdzöld park lombtengere a szelit domboldal lilába merülő vonalaival. Harry Hughes jó lesően nyújtózkodott és felállt. Hatalmas és mégis karcsú alakja szokatlan erőre és rugalmasságra engedett következtetni. Meglepetve vettem észre, hogy nem olyan fiatal, mint első percben gondoltam. Halántékán itt-ott ezüstös szálak csillantak meg. Szemei alatt pókháló finomságú ráncokat láttam. Energikus barna arcán mosó jelent meg. Mi az ördögött fantáziátok, ti nekem elhagyatottságról és zór képekről kérdezte vidáman. Zavartan nevettem. Hát, de láttad volna tegnap ezt a gyönyörű tájat, akkor megértenél? Válaszoltam. Hughes műérté pillantást vetett a tengerre, és kétkedően csóválta a fejét. Alig, ha nem a kedély állapotodban lesz a hiba, mondta. Ha nem csalódom, a kastély nem tesz jót az idegeidnek. Orvos létedre tudnod kell, hogy múló ideges állapot az egész. Talán túlerőltetted magad munkával az utolsó időben. Én ugyanis nem hiszek az éjszakai kísérteties nevetésekben és egyéb rémtörténetekben. történetekben. <gül> Egészen másképp vizsgálom a tényeket. Az ablakon belőtt valaki, az kétségtelen. Az autó baleset is komoly dolog. Nem mondanád el a részleteket ellen? de mennyire? Ajálkozott ellen buzgon. A baleset a kanyarodónál történt. Nagybátyám fékezni akart, de a fék nem működött. Hilton, a sofőr határozottan állítja, hogy este kifogástalan volt. Hát, nincs is semmi okom rá, hogy kételkedjem a szavában. Az a meggyőződésem, hogy valaki akkor éjszaka behatolt a garázsba. Ez valószínűen hangzik, vágott közbe a detektív. A nagybátyát tehát egyedül indult el a kocsival? Igen, válaszolta ellen. Szerencsére nem történt komolyabb baja. Mindössze néhány horzsolást szenvedett. Az autót ellenben csúnyán megviselte a lezuhanás. – Végeredményben nem tulajdonítanék túl nagy jelentőséget az egész ügynek, ha ez a tegnapi merénylet nem történik. – Igazad van, alam, mondta a detektív No, No vett elő, és néhány sort írt. – Kik laknak a kastéba kérdezte hirtelen. – A nagybátyám, a hugóm, aki tegnap este érkezett, Smorest barátom, ő is csak két napja van itt, Barnes titkár, Martelné, a házvezetőnő, Daisy Smith szobalány, ma azt hiszem ezzel készen is vagyunk. A detektív elmosolyodott. Magadat természetesen kifelejtetted. És mi van a sofőrrel, meg a kertésszel? Ők ketten a Kis van laknak válaszoltam én. De igazán nem tudtam ellen, hogy ennyire szórakozott vagy. Elfelejtettél megemlékezni Ellen Wrightről és Petersről, az öreg inasról. Ellen úgy elpirult, mint az iskolás gyerek. Uh, valóban szórakozott vagyok, mondta idegesen. Na, nagybátyám nővére is itt lakik. Szegény már évek óta nincs észnél. Árcsibált bácsi sokszor gondolt arra, hogy szanatóriumba viteti az öregasszonyt, de mindig meggondolja. Talán sajnálja szegényt, vagy attól fél, hogy rosszul bánhatnak vele. Sokszor hetekig normálisnak látszik, aztán egyszerre rohamokat kap. Tegnap is úgy csikoltozott, hogy libabőrös lett a hátam. Hughes buzgon jegyzetelt. – Kik járnak sűrűbben a kastélyba? – kérdezte. – Hát mindössze három emberről tudok – válaszolta ellen. – Fény doktor, Menders tisztelendő és Mertens a helyi mozi tulajdonosa. A detektív összecsukta és zsebre tette a noteszt. A sziklák mögül csengő hang szólalt meg. – Már mindenütt kerestem magukat. Ha nem kezdjük meg a teniszt, akkor ma le is mondhatunk róla. Egy óra múlva már sötét lesz. Az egyik sziklán Patrice jelent meg. Csodálatosan hajlékony alakja, gyönyörűen érvényesült a könnyű fehér ruhában. Szőke haján megcsillant a lemenő napsugara. Nem hittem volna, hogy Harry Hughes egyáltalán zavarba jöhet, és most mégis megtörtént. A híres detektív megbabonázva merett patrice -ra. Esetlenül bemutatkozott, és ekközben sikerült elejtenie a szemüvegét. A lány felkacagott. Hát... <gül> Tudja, kedves Hughes, hogy elsősorban magáért jöttem? Azt hallottam, hogy kitűnően teniszezik. Bevallom, ebben a percben gyűlöltem Patrishát, de Hughes nem különben. A detektív elvörösödött. Ez természetesen túlzás, mondta. Bár fiatalabb koromban elég jól játszottam. Patrish a fogai csúfondárosan megvillantak. Hát, ha nincs kedve, akkor nem erőltetem. Na viszont látásra. Hughes hosszan a lány után bámult. – Nem akarod megnézni még egyszer az ablakot? – kérdezte ellen. – Az üveges ugyanis most este megcsinálja. – Bocsáss meg ellen – mondta a detektív kisé zavartam. – Talán mégis jobb, ha teniszezni megyek. Úgy érzem, szükségem van egy kis mozgásra. Jobban összetudom szedni a gondolataimat. – Akkor mehetünk – mondta ellen. – De repor, neked még át is kell öltöznöd öregem. Én itt maradok, feleltem határozottan. Fáj egy kicsit a fejem. Ellen valami sajnálkozás félét dörmögött, mögött. Karol fogta a detektívet, és csak hamar eltűntek a szemem elől. Nagyon lehangolt voltam. Bántott Patricia viselkedése. Velem úgy szólván alig törődött, míg hughes lépte nyomon kitüntette. Újra leültem a sziklára, és maga mellé bámultam. Hopp, mi ez? Hiszen ez Hughes, not esse. Érthetetlen. Hát világosan emlékszem rá, hogy eltette. Talács talanul forgattam a de azután engedtem kíváncsiságomnak, és lapozgatni kezdtem. Mindjárt az első oldalon megtaláltam a Wrayt kastély alaprajzát. Néhány oldallal később egy bejegyzés ugyancsak felkeltette figyelmemet. A nap utolsó sugaraiban a fehér sirályok egyre magasabban kerintek, és aztán a hullókő sebességével csaptak le a víztükrére. Messze az óceán hátán fehéren csillámló hullámraj közeledett. Megvallom, nem nagyon örültem, amikor meghallottam, hogy Harry Hughes az én szobámban fogaludni. Éppen elég üres szoba volt a kastélyban. Nem akartam azonban udvariatlanmak látszani, ezért tőlem telhetőleg barátságos arcot vágtam a hivatlan hálótáshoz. Már elmúlt évfél, amikor aludni mentünk. A detektív körülnézett a tágas szobában. Azt hiszem, ugyanolyan érzése lehetett, mint nekem, mikor először beléptem ebbe a helyiségbe. Videgebb, barátságtalanabb szobát nehéz volt elképzelni. A villanyfény nem jutott el a homályos tögletekbe, a régi bútorokban a szó-halk percegése hallatszott. Az öreg kandalló fekete torka szemközt velünk. Fölötte a falon különleges fegyverek és dísztárgyak lógtak. A detektív érdeklődve nézegette a különböző dárdákat és nyilvesszőket. Figyelmét azonban leginkább az a díszes bőröv tette fel, amelyen két apró fej lógott. Én csak futólag néztem meg az egész gyűjteményt, és meglepett, hogy Hughes milyen alaposan megnéz minden egyes tárgyat. Zanza, mondta Hughes, gyere csak ide, Paul. Mit szólsz ezekhez a gyönyörűségekhez? Figyelmesen megnéztem én is a két apró fejet. Bizonyára fából vannak, mondtam. Ügyes kis faragványok. Hughes elvigyorodott. hm huh -huh szagot, csak meg őket, Pól. Azt hiszem, jól ismered ezt a szagot. Csodálkozva tette eleget kívánságának. Teringettét! Enyhe hull ütötte meg az orromat. Hugh szemtelenül vigyorgott. Na, mit szólsz ez öreg cimbora? Ezekhez a gyönyörű zanzákhoz. Elbájolóan vannak összezsugorítva. Eszembe jutott mindaz, amit az Amazon vidékének fejvadász indiánjairól olvastam, akik valami különös szárító eljárással ökölnyire összezsugorítják az ellenség levágott fejét. Csúnyak is jószágok voltak. Az egyik fejben szülött lányi lehetett. Volt valami megindító ebben a merev kisarcban. A fakó ajkakat durva növényrosttal varták össze. A másik fej európai emberfeje volt. Hihetetlen gonosz kis fej, nem emlékszem, hogy valaha is láttam ehhez hasonló állatias, hátborzongató arcot. Talán leginkább egy olyan szörnyű koponyára emlékeztetett, amelyre a bőr rászáradt. Közelebb hajoltam a szörnyű fejhez, és most újra hallottam a szörnyű nevetést. Valahonnan az épületből jöhetett a hang. Hughes mozdulatlanul állt, feszülten hallgatódzott. A nevetés újra hallatszott, és közvetlen utána borzalmas sikój hasított keresztül az éjszakán. A detektív az ajtóhoz rohant és kikémlelt a folyosóra. Felé mintett és kisúránt. Bevallom, nem szívesen követtem. Csak nem lesztelenül mentünk föl az emeletre. A hosszú folyosó csak egyetlen lámpa világította meg, félig meddig. Minden csendes volt. Hughes óvatosan ment végig a folyosón. Egyes helyeken megállt és hallgatódzott. Az egyik ajtón halkan kopogott. Kis idő múlva idősebb nő jelent meg a küszöbön. Teljesen fel volt öltözve, fekete ruhájától élénken elütött sárgás, dúzzadt arca. Szeretném, ha néhány percre velünk jönne már telni, mondta Hughes. A házvezetőnő szótlanul követett minket. Lementünk a lépcsőn, és csak hamar ismét a szobánkban voltunk. Üljön le, kérem, asszonyom, mondta a detektív barátságosan. Néhány kérdést szeretnék önhöz intézni. Mártelné fáradt arcán mosoly jelent meg. Feltűnt nekem, hogy az asszony nyugalma csak látszólagos. Riad szemeiben az írtózat és kétségbeesés és félreismerhetetlen kifejezése bújkált. Mi ez az éjszakai sikoltozás? kérdezte Hughes. Vrét kisasszonynak megint rohama volt, válaszolta Mártelné. Az utóbbi időben egyre rosszabb az állapota. Senki sincs ilyenkor mellette? kérdezte Hughes összehúzott szemöldökkel. A házvezetőnő megremegett. Nincs, válaszolta halkam. Azt hiszem, nem ismerne vele maradni senki. Wraith Lord különben is a napokban elszállítatja valamelyik intézetbe. Ü, mikor kezdődött Ellen Wraith betegsége? A házvezetőnő ajkai elfehéredtek. Lopfa körülnézett, mintha valami láthatatlan veszedelem környékezni. – Abban az időben, mikor először hallottuk a halál nevetését, – mondta folytott hangon. A detektív arcán egyetlen izom sem rándult. – Milyen nevetésről beszél, asszonyom? Mártelné újra körülnézett, mintha attól félne, hogy valami rettentő ágy bukkanhat fel az egyik sötét sarokból, és csak nem súgva folytatta. – Ellen, vrét kisasszony, eleinte ebben a szobában lakott. Innen hallottuk először azt a borzalmas nevetést – és azután egy éjszaka találkoztam vele. Közvetlen közelről láttam. Hughes előrehajolt. hajolt kicsodát kérdezte türelmetlenül. A házvezetőnő eltakarta az arcát. Az emeleti folyosón suhant végig. Hú, rettentő volt. Istenem, rá gondolni is szörnyű. Halálfeje volt és nevetett. A házvezetőnő hangja elakadt. Sápattan kapkodott levegő után. – Nyugodjék meg, asszonyom! – mondta Hughes. – Azért vagyok itt, hogy kisé közelebbről megszemléljem ezt a halálfejű úriembert. Majd én elveszem a kedvét a nevetéstől. Mártelnét azonban nem volt könnyű megnyugtatni. Mirlat Hughes felkísérte a szobájába az asszonyt, aki nem mert volna egyedül kimenni a folyosóra, kisé elgondolkoztam. Mártelnél zavaros előadásából mindössze azt értettem meg, hogy Ellen Wrayt megőrülésével egy időben jelent meg a kastély kísértete, akit a nevető nevető nevezett el. Sokan csak a borzalmas nevetését hallották, de voltak olyanok is, akik látni is vélték ezt a szörnyalakot. Hughes rossz kedvűen tért vissza. Minden becsületes kódkastélynek megvan a maga jól nevelt kísértete. Igazán csodálkoztam volna, ha a Wraith kastély kivétel lett volna. Ismered, vájt, remek regényét az öreg kísértetről, akit az amerikai párvenű gyermekei kiüldöznek a várból. Pedig nagyon szimpatikus fiú volt ez a szegény kísértet, a fejét a hóna alatt szokta vinni éjszakai sétáj. Hát annyit mondhatok neked, öreg cimbora, hogy a mi házi kísértetünk is jól tenné, ha nagyon vigyázna a fejére. Kisé furcsának találtam Hughes hányaveti veti beszédmodorát, annál is inkább, mert megfigyeltem, hogy csak komédiázik. Mikor belépett, az arca szokatlanul komor volt. Szótlanul levetköztem, és az ágyamba bújtam. Észrevettem, hogy Hughes valamit a vánkosa alá rejtett. Azt hiszem, hogy a revolverét. Ragyogó napsütésre ébredtem. A reggeli már az íjjeli szekrényemen párolgott. Hughes nem volt a szobában. A tálcán kis papírlap hevert, rajta néhány septében odafirkantott szó. A parton várlak, halászni megyünk. Boldogan ismertem meg pátrisa írását. Gyorsan felöltözködtem, és a kisöbből felé Tegnapi haragomat egészen elfelejtettem már, de azonnal elöntött a dúj, mert pátrisa nem volt egyedül. Harry Hughes a világ legszemtelenebb arcával udvarolt neki. Nem tudom, miket mondhatod, de jól hallottam a lány ezüstös kacagását. Vissza akartam fordulni, de már késő volt. Patricia észrevett és integetett felém. Csak hogy felébredtél, te álamszuszék, mondta szeretetreméltóan, amikor melléjük értem. Hughes éppen menni készült. Maga nem tart velünk? kérdezte Patricia. A sajnos lehetetlen, mondta a detektív. Még sok a dolgom. Igazán kár, sajnálkozott Patrícia. Pedig Hilton barátunk pompás jaktyán megyünk ma halászni. Az igazat megvalva Hilton jaktya ronda kis halászbárka volt a valóságban. Az orex sofőr ugyanis szabad idejében szenvedélyesen halászott, és félretett pénzéből megvásárolta ezt a kis ócska alkotmányt, amely alig néhány méterre ringatódzott a parton. <gül> magának nem lehet ellenállni, – mondta Hughes. – Most már én is határozott kedvet kaptam a halászathoz. Elképettem ezen az arcátlan hazugságon. hughes annyira nem érdekelte a halászat, mint engem, mondjuk a paradicsom főzés. Szemeivel ellenben majd felfalt a pátrisát, akinek fehér alakja tökéletes szépségében rajzolódott ki a kék háttérből. Néhány perc múlva már az ócska bárka fedélzetén álltunk. Remélem, Hilton adminálisnak nincs kifogás a személyünk ellen, kérdezte Hughes vidáman. A bajszú öregember jó akaratú pillantást vetett ránk. – Ha a kisasszony megengedi tőlem, akár minden nap eljöhetnek, mondta reszelős hangján. – Nem is tudtam, hogy maga halászattal is foglalkozik, mondta Hughes mosolyogva. – Már az öreg apám is halász volt felelte Hilton büszkén. – dolás! kiáltotta aztán Stentori hangon. A bárka belsejéből maszatos fiú mászott elő, és szótlanul kezdte felhúzni a vitorlát. – Ez a halászlegényünk! – magyarázta Patricia nevetve. – Nagyszerű fiú! Már a harmadik iskolából csapták ki! Igaz, Edzsekk? A fiú vigyorogva mutogatta fehér fogait, és megerősítette a vitorla kötelet. A bárka néhány perc múlva gyöngéd ringatódzásra siklott a nyílt tenger felé. A hajó orrán foglaltunk helyet. Pátrisa élvezettel szívta a friss levegőt. Különböző zsinegeket vett elő, melyeken horgok lógtak. Kínított egy csatuját, tömérdek halára ítélt giliszta nyüsgött benne. Érdeklődve néztem a lány karcsú fehér ujjait, amint a szegény gilisztákat felspékeltem. Milyen kegyetlen, gondoltam magamban. Patrisa rám nézett. Szinte megijedtem, hogy olvas a gondolataimban. Ezt neked is meg kell tanulnod, mondta csúfondárosan, ha halászni akarsz. Ez is a mesterséghez tartozik. Kisebb fajta mévizi halaknak készítettem ezeket a csemegéket. Hughes képmutató buzgalommal vetette rá magát a szerencsétlen gilisztákra. Azt hiszem, még ebbel is hízelegni akart patrisa mert nem valószínű, hogy nagy élvezet lett volna neki ez az utálatos munka. Én azonban lemondtam a giliszta fűzés örömeiről, és makacsul a tengerre bámultam. – Embereket nem sajnálsz eleve nem feltrancsírozni? – kérdezte Pátrése gúnyosa. – Talán félsz a gilisztáktól? Nem válaszoltam, és megvető arccal néztem a habokba. A bárka mellett nagy test bukkant föl hírtelem, de éppen olyan gyorsan ismét eltűnt. – Nini, delfin! – kiáltotta Pátrése. Csak ugyan néhány pillanat múlva újra felbukkant az állat furcsa disznófeje. Arra vár a vén betyár, hogy kivessük a hálót, mondta Pátrise. Előszeretettel fogyasztja el a hálóba került halakat. Természetesen édes keveset törődik azzal, hogy közben szafatokra tépi a hálót, és ezzel jelentős kárt okoz a derék Hiltonnak. Jack időközben egy kis sárgás hengert kotorázott elő, és teljes erejéből a delfin felé hajtotta. Szeringettét? Dinamitja van a kölyöknek, dörmögte Hughes. A következő pillanatban hatalmas víztölcsér csapott föl. A delfinnek azonban határozott szerencséje volt. korán továbbált, csak messziről mutogatta még egyszer kétszer széles hátát, aztán végleg eltűnt. Hilton hatalmas vasmacskát dobott ki a bárkából. Nekem úgy tetszett, hogy a kötél a végtelenségig szalad a horgony után. Hilton műértő pillantást vetett a kötére, mikor a mélység után érdeklődtem. Lehet úgy 200 méter, mondta. Még közel vagyunk a parthoz. Ma azonban nem tanácsos bejebb menni, mert vihar lesz. bambár néztem föl a ragyogó kékégre. Hughes elnevette magát. Nem rossz, talán azt is tudja, hogy hány órakor fog kitörni a vihar, kérdeztem. Hilton komolyan bólintott ne! Pontosan két órakor. Legyen nyugodt, addig már rég visszatértünk az öbölbe. Én egyre nagyobb gyönyörűséget találtam a halászatban. Ellapkodtam pátrisa gondosan előkészített horgait, és valahányszor rándítást éreztem a zsinóron, mindig örömteljes izgatottság fogott el. Megújuló csodálkozással néztem a napvilágra kerülő halakat. A csónak mellett fehér félgömb merült fel. – Ez sapka! – kiáltotta Hughes lelkesülten, és utána kapott. Újai azonban valami kimondhatatlanul utálatos, kocsonyás anyagba merültek. Medúza, kacagott Pátrisa, és Hughes undorodva pislogott a fehér tömegre, mely újra elmerült. Hilton és Jack időközben a hálójukat húzták be. Az eredmény kielégítő volt, mert az egész fedélzet megtelt nyüzsgő halakkal. Hughes buzgon segítkezett a háló visszabocsájtásának. Kis pihenőt tartottam éppen, mikor bámulva láttam, hogy valami különös vörös függöny közeledik a horizonton. Még nagyon messze lehetett, de mégis ijesztő volt. Nem minden ijedelem nélkül kiáltottam Hiltonnak. – Mi az ott öregem? Hilton megvakarta bozontos fejét. – Ó, a fene egyemek! – mondta dühösen. Megfeledkeztünk a viharról. Két óra van. – Most már akármit csinálunk, mégiscsak elkap bennünket – Egyesült erővel húztuk ki ismét a hálót, de alig, hogy végeztünk, már éreztük az első szélrohamot. Mintha láthatatlan óriás kapott volna a vitorlánkban. A megfeszült kötelek fütyülni kezdtek, és a bárka féloldalra A tajték keresztül fröccsent a fedélzeten. – Le a nagy vitorlát! – bömbölte Hilton csuromvizesen. Jack sietve teljesítette a parancsot. Csak a kis orvitorla maradt fent, de mégis szinte repültünk a tajtékzó vizen. Az egyenövekvő hullámok bőszült erővel ostromolták a bárkát. hogy merezgettem a szemem, mégsem láttam semmit a partból. – Oda nézzen, uram! – bömbölte Jack a fülembe. Legalább egy mérföldnyi hosszú hullám közeledett felé. Valóságos hegy látszatát keltette hófehér tarajával. Fejünk felett néhány kácsolós irály küzdött a széllel. Haragos hangon szólalt meg a tenger. Hajunk hihetetlen magasra emelkedett, aztán szinte zuhant lefelé. A nagy hullám elért bennünket. Az eget vágtató viharfelhők borították, és nem sokára megkezdődött a villámok bőszült fénycsatája, olyan dörgéssel, hogy majd megsüketültem. Patricia úgy látszik örömét lelte a viharban, nevetett, és őszinte gyönyörűséggel prüszkölt a sósvíztől, mely minduntalan elborította. Hughes felén kiáltott valamit, de csak azt láttam, hogy a száját nyitogatja. A hangját nem lehetett hallani a szörnyű égzengésben. Támolyogva felén igyekezett, de egy hullám fél oldalra döntötte a bárkát, és Hughes szabályosan hasra esett. Bevallom, örültem neki, de mégis megsajnáltam, mikor újra megpillantottam halálsápadt arcát. Aztán kicsi kényes jelenet következett. Hughes ugyanis rosszul lett. Hiába... A tengeri betegség a Skotland híres detektívével sem tett kivételt. Szegény fiú, nem bírja a tengert kiáltotta Pátrisa a fülembe, és közelebb húzódott hozzá. Siettem kihasználni pillanatnyi előnyömet, és átkaroltam. Epedve vártam a legközelebbi hullámot, amelynek jótékony vízfüggönye mögött minden további bevezetés nélkül megcsókoltam Pátrisát. Nem ellenkezett, erre határozottan emlékszem. A viharnak köszönhettem, hogy sikerült ismét Pátresa kegyeibe férköznöm. Harry Hughes minden tekintetben külön fiú volt nálam, de hiába nem bírta a tengert. Már alkonyodott, mikor a bárka szerencsésen megérkezett az öbölbe. A, a vihar változatlan elővel dühöngött, a kinyúló szírteken magasra fröccsent a tajték. A tenger hívogatóan nyújtotta utánunk vizes karjait, de mi boldogok voltunk, hogy megszabadultunk tőle. Harry Hughes ugrott elsőnek a partra. Azt hiszem, már nagyon vágyott a Szilárd talajra. Örülök, hogy már jobban van, mondta Patrice a kiség gúnyos mosollyal. Hughes lemondó arcot vágott. Igaz, hogy rosszul lettem ezen az átkozott jakton, mondta ő is maliciózusan. de a szemeim megtartották szokott éles látásukat. Néha egy-egy hullám mögött nagyon különös dolgokat lát az ember. Nem gondolja Patrice kisasszony? A lány fülig elpirult, de nem válaszolt. Nekem már valami gorombaság volt az ajkamon, de Hughes a vállamra tette a kezét. Nem hittem volna, hogy ilyen rossz detektív vagyok, mondta a vidáman. Első percben látnom kellett volna, hogy ti ketten szerelmesek vagytok egymásba. Patricia nem szólt, és nekem eszem ágában sem volt tiltakozni. Remélem, hamarosan gratulálhatok neked, öreg fiú, fűzte tovább Hughes a beszélgetést. Elnevettem magam, és szinte magától értetődő mozdulattal belekaroltam Pátrisába, aki most sem mutatott meglepetést. Megindultunk a kastély felé. A keblem dagadt, és úgy éreztem, hogy győzelmes hadvezér vagyok. – Ne felejtsd el, hogy csak a véletlennek köszönheted váratlan győzelmedet! – súgta Hughes konoszkodva a fülembe. – Ha nem jön ez a buta vihar, akkor még most is én ülök a nyerekben. Nem lehetett Hughes-ra haragudni, mert réfáj mögött komoly fájdalmat sejtettem. Már csak nem a kasténá voltok, mikor Hughes hirtelen megállt és a homlokára ütött. – Végre eszembe jutott! – kiáltotta. – Micsoda? – kérdezte Pátrisa csodálkozva. – Cézár híres mondása! – válaszolta a detektív tragikus súhajjal. – Jöttem, láttam, vesztettem. Harry Hughes-ra igazán nem lehetett haragudni.